Martin? Ja. Alltså, vad har du på dig? Mm, du tänker på guldkedjan och kepsan. Alltså, du får helt seriöst inte se ut så där. Men vi ska inte visa dig, Ja, precis. Du ser ju som enda stor stereotyp av vad folk tror att hiphoppare har på sig. Men, men jag är faktiskt från en av Göteborg. Ja, det är Att du har växt upp i en villa förort söder om Göteborg är inte detsamma som att han har växt upp i Alby. Nej, i och för sig. Men Dogge älskar kepsan. Alltså, vad har du ens fått tag på den där kedjan?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 Hej och välkomna till avsnitt 51 av Bonuspappan och Plusmamman, en på om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och vi sänder i vanlig ordning i samarbete med Familjeträdet, som är ett företag i Ystad och där kan man få hjälp om man är en bonusfamilj i kris för där finns Stina Pettersson, socionom och samtalsterapeut och hon är ju även våran expert här i podden så... Ni kommer höra henne svara på en fråga lite senare. Man kan även få prata med henne alldeles gratis i 15 minuter om man tar kontakt via hemsidan som är www.familjetradet.com Ja, man kan även hitta henne på Instagram. Där är det familjetradet. Och säger ni att ni har hört det här i podden så får ni då antingen 15 minuter gratis eller 100 kronor rabatt när man pratar lite längre, en halvtimme eller en timme. Det är ju fantastiskt. Ja, Passa så. på att ja. stina på det hala. Mm. Eller utmana hennes kompetens. Mm. Hon är kanonduktig och trevlig. Temat den här veckan är ju fortfarande sorg. Mm. Och då passar veckans gäst extra bra. För det är nämligen Dogge, Dogge Lito. Den kända rapparen från Albi. Inte för att han är sorglig utan för att han har upplevt väldigt mycket sorg. Mm. Och? och ändå liksom fortsatt leva vidare och var mm. en artist som många har hört talas om. Han har gjort väldigt mycket olika saker. Ja. Han är mest känd för Letting Kings men nu senast så gjorde han en låt med Gigi Hamilton. Ja, det var ju lite roligt för hon har ju också varit gäst i våran podd. Men det var avsnitt 11. Mm. hon satte tonen. Ja. Dogge kommer ni att få höra i en väldigt eh, öppen intervju som, ja, alltså jag har ju inte varit med om något liknande jag satt och fick gåshud verkligen. Och till och med när jag berättar om vad han har varit med om får jag ståpels igen. Mm, ja, det var väldigt starkt. Jag fick ju höra att jag inte hörde så mycket i intervjun i förra avsnittet. Och i den här intervjun så hörs jag nog ännu mindre. Så det blir som en liten utmaning. Hör ifall Maria är med i intervjun eller inte. Man hör hur du, hur du andas. Mm. Det blir spännande. Kommer om en liten stund. Vad har hänt den här veckan? Jag har eh, tänkt att vi kanske bara skulle ta en high and low, så vad tror du om det? Ja, varför inte? Jag kan börja med en höjdpunkt som var att åka ner till Busje utanför Ystad och träffa hela familjeträdet, alltså både Stina och hennes man Thomas som vi kallar Barken. Och jag tyckte det var en höjdpunkt denna veckan att få lära känna honom lite mer, höra om hans uppväxt och nuvarande yrke. Ja, och så få höra och se lite om deras planer för den kursgård som de håller på att bygga upp. Tror du det kommer bli jätte, jättebra? Toppen. Vad har du för höjdpunkt? Min höjdpunkt måste ha varit när vi åkte till Halmstad en solig, vad var det kan det vara? Fredag eftermiddag. eftermiddag och vi fick låna med oss Helle mm. och blev intervjuade av Per i... P4 Halland, Per Kvarström. Just det, vår favoritradiopratare. Ja, så det var lite roligt. Det var ju inför vårt ettårsjubileum som kommer upp här snart. Ja, bara några veckor kvar. Och hur det blev kan ni få höra den 8 juni i P4 Halland. Mm. Eller i vår podd den 11 juni. På där. där. Då blir det vårt jubileumsavsnitt. Ett år, fyra podden. Det har gått snabbt ett år. Mm. Men sen så har vi ju kanske haft någon loggpunkt också. Jag känner att jag har alltså jag har varit låg och jag känner att the only ways up. Mm. Men jag har känt mig ganska... Det har varit en jobbig tonårstids... Det är tufft att vara tonårsmamma. Mm. Jag vet att det är tufft att vara tonåring också så det är inte så att jag Nej. bara tycker synd om mig själv. Men det har varit tufft. Och att nå fram så... I och med att jag berättade om mitt low- att det är jobbigt att vara tonårsmamma- så tänkte jag också komma med tips- mm. som jag har börjat med den här veckan. När jag hade varit riktigt låg och kände att- ingen förstår mig och ingen älskar mig- och jag är världens sämsta mamma- så kom jag på det. Det kanske är det. De känner inte mig. Så Nej. nu så skickar jag varje dag- det behöver man inte göra. Man behöver inte vara lika ambitiös som jag. <laughs> men varje dag så skickar jag ut till vår grupp- som vi har med våra tonåringar- en liten berättelse om mig- Oftast då kanske från min barndom. Vad jag, det kan vara vad tyckte jag om, vad tyckte jag inte om vad bråkade jag med mina föräldrar om mm. vad tyckte jag var pinsamt och sådana saker. Och så har jag uppmanat dem att de får jättegärna fråga mig frågor och, och sådär. I sms-gruppen där jag satte. Ja, mm. Så det är min plan och min, min tips till andra där ute att låt era barn lära känna er. Så kanske det händer något. Det är aldrig för sent. Vi vet inte. Nej. Det är på experimentstadiet än så länge. <laughs> Har du haft något low den här veckan va? Ja, jag tycker väl det smipp kallas det. Små men irriterande SMIP. problem. Slipp, jag tycker så snipp. <laughs> snipp. Eh, SMIP. just när för jag vill ju så gärna hjälpa till och jag vet inte om det är speciellt för att, att jag är bonusförälder men jag vill gärna ställa upp och, och fixa massa små grejer då. Och så känner jag att jag inte hinner riktigt eller och om jag får en fråga och så är jag redan iväg på något annat. Och, ja Jag har lite svårt att förutse vad barnen behöver och sen då om jag inte hinner med får jag lite dåligt samvete för det. Även om jag vet att vi behöver få lite tid för oss själva och, och även göra saker som gör att vi mår bra de veckorna vi inte har barnen. Det känns lite som att du kan ha fastnat i den här perfekta bonusföräldrefällan. Kan du känna igen dig i det? Ja. Att en, föräld en bonusförälder någonstans hamnar i att de måste vara så perfekta. Jo, men så kanske det. Och jag är inte perfekt. Nej, det är ju ingen av oss. Uh, jag tänker att, som du sa, du vill så gärna. Mm. Och uh, jag kanske. vad, skulle hända? vad skulle hända om du kanske sorterade bort vissa saker och inte gjorde allt. Nej, det är kanske inte hända kanske. så mycket. Och, och framförallt så får jag väl ge en förklaring och säga att tyvärr jag är inte hemma just nu. eller, um, ja, be, Försök fråga lite tidigare nästa gång så att jag kan planera in det lite mer i schemat och hinna med. Och. Har du något lite snabbt tips till någon annan bonusförälder som har fastnat i duktiga bonusföräldrarfällan? Nej, men det är väl just det kanske att är man flera förälder så, så kan man inte som bonusförälder gå in och tro att man ska styra hela familjen eller att man ska vara den som fixar allting. Eller bära Utan, hela familjen. Nej, men, och det gör ju inte så. Men man får ändå försöka dela upp det. Och, och ja, egentligen att... borde det vara enklare för vi, vi är ju minst fyra föräldrar i våran konstellation. Vi är en, två, tre, fyra, fem. Vi skulle kunna vara sex ifall äh, Anders också hade skaffat en ja. ny. Mm. Så att då borde egentligen bördan lättas istället. ja. Man ska inte tro att man ska behöva Men känner du att du här. behöver bevisa dig, är det det? Att du liksom... Lite kanske, att jag, jag vill gärna visa att jag tycker om barnen och att jag vill ställa upp och vill att de ska må bra och, och även då att cyklarna ska vara lagade och, och om jag kan låna ut någonting eller hjälpa någon med något skolarbete eller sådär, att, att jag är jätteglad att de frågar mig men som sagt, dagen har inte hur många timmar som helst. Ja men det är intressant. Mm. Tycker du att vi ska köra igång intervjun som folk säkert väntar på? Ja, spänn fast er. Ta fram näsdukarna. Hej och välkommen till podden, Dogge. Tack så mycket, tack. Vi ska prata lite familjeliv och bonusfamiljer och sådär. Yes. Och då är vi ju nyfikna på hur du växte upp. Var det mest hos din mamma? Yes, jag växte upp i Albina Bortkyrka hos min mamma. I Alby där jag är född, fostrad och uppvuxen. Och eh, min mamma och pappa skildes 1981. Och då var jag 5-6 år om jag minns rätt. Mm. Och eh, då blev det ju att man eh, bodde med ensam mamma och sina syskon och pappa flyttade ut hittade ny lägenhet och sådär. Och man fick träffa honom. Jag minns, minns inte om det var varje helg eller varannan helg men jag minns att jag åkte tåget till honom. Och... Eh, men då var ju också blev ekonomin sämre. Ja, så då var ju både pappa tvungen att jobba mera och mamma jobba mera. Och då blev det ju att man blev passad på helgerna och mormor. Ah, ja, Så det blev den varianten. Och du har en bror? Ja Alltså, nu har det gått så lång tid så nu har jag två bröder och två systrar. Så att, eh, men det är, det är liksom regnboksfamiljer lite olika. Mm -hmm. Men för min mamma och pappa är det bara jag som finns, så att säga. Den kombon liksom. Ja, men det har blivit nya <laughs> syskon. Och ja, med tiden. Ni... Ja. Ja. exakt min, min mamma hade en son innan han träffade min pappa. Då, och det är min storebror. Mm. Sen när du väl välbildade egen familj så vet jag att det var ganska dramatiskt där. Hösten, vintern 2001 när Bianca föddes. Exakt. Alltså när Bianca föddes det var ganska speciell tid för min del för att... Eh... Jag kom ut från fängelse 23 juni. Det kommer jag aldrig glömma. Och eh, jag hade haft en rapkarriär men var på väg upp i rapkarriären När jag kom ut därifrån tänkte jag att nu ska sätta ordentligt och ta mig till toppen. Och eh, jag hade bra skivbolag och backup. Eh, och samma dag den 23 juni så träffade jag kvinnan i mitt liv då. Min, Biancas mamma. Och eh, vi träffades och bara så på radiskt. Och jag bodde i, jag hade en lägenhet i Albin Ett av min första lägenhet Som jag saknar den idag, jag älskar den här lägenheten <laughs> ja. alltså. Och eh, Var väl ganska ung Liksom så men med bodde där och eh, Vi träffades då med som dejt och så där Och sen eh, så Knackade jag på dörren en dag Och då så hon sa hon ah, Det har hänt någonting, så jag sa, vad är det som har hänt så Hon var så helt uppskärdad typ så Jag bara vad så. Och jag var ju bara glad att jag levde och hade du börjar fixa mitt liv och så här. Och då sa jag, ah, jag är gravid. Och då blev jag så, här, vad är du gravid? Så jag blev så jätteglad. Hon bara vad vill du ha den? Mm. jag var gör du, klart. Så det är värsta välsignelsen. Mm. Hon var, vad? Jag som mm, trodde att du inte ville ha den, att du skulle be mig göra abort och grej. Jag var, nej, nej, du får inte göra det. Liksom. Och då bestämde vi oss någonstans där att liksom, vi skulle satsa på vårt förhållande och eh, eh, en familj. Liksom. Men problemet var att hon bodde i stan och jag bodde i i Albyen etta med sovalkov. Men jag hade eget badkar och balkong så jag var jättenöjd. Mm. Och så frågade hon vad vill du bo någonstans som vi ska flytta upp och vill du bo Så jag sa hon jag har hela mitt liv i Arlby jag kommer inte kunna bo någon annanstans liksom. det, kommer inte, det kommer inte gå liksom. Ja men... Vi kan väl prova någon annanstans liksom. Och då sålde hon sin lägenhet på Timmansgatan. Hon hittade en lägenhet på Ringvägen på Södermalm. Jag tror jag bodde där två månader. Alltså max tre var jag. Och jag jag modde illa. Jag pallade inte att bo i stan. Alltså. Det var inte inga Det var trafik och folk pratade inte. och De var otrevliga. och Alla var, hade någon konstig stress och sådär. Jag bara, jag inte bo här längre. Alltså jag jag är från Alby jag vill bo i Alby jag gillade Dalby där alla pratade med alla och grannen kanske gick till två i morgon rock liksom det var <laughs> inget konstigt så här. Och alla pratade i tappegången och, och hissen och hälsade och sånt där och i stan de gjorde inte det där och det blev så, det, det blev som om man var liksom som en robot så jag trivdes inte så jag så här, jag flyttade tillbaka till min lägenhet och om du vill att jag ska bo någonstans så är det i Alby. Hon bara, men vad finns det i Albi jag, jag vet inte. Finns det finns några radhus där, det finns det där. Och då låg hon i hamacken, i hängmattan som jag har i mitt varetsrum. Och läste mitt i bordkyrkan. Och då var så här visning, radhus. Och då ringde hon dit. så ah, visning var. Nej, den är då och då. Liksom. Och då gick vi dit och tittade. Och då var det... En äldre dam som hade... den och Hon hade jättefint, tyckte vi. Alltså, allt var så ordning och redo. Och ni, hennes son hade ni målat lagt nya golv. Och för att de skulle sälja hade de fixat allting, liksom. Det var, och det var jättemånga folk på den här visningen. Och eh, jag hade inga pengar, liksom. Jag, alltså, vi hade inga pengar, så, men vi skrev in oss där ändå. Så här, mm. shit. Och så, så, jag kom ihåg att jag stod på balkongen. Och så drömde jag så här. här skulle man verkligen vilja bo, ja. tänk om man hade råd att bo här liksom det hade varit en dröm liksom. för det var ändå i Albu det var på Albybergen där jag kommer från första. och jag tror vi var nummer åtta i den här kön eller någonting, det var mm. jättemånga familjer och det var ett stort hus tre våningar, tio rum och två balkonger och stort radhus, det var så stort radhus att det blev klassat som villa så så men eh, sen eh, Började budgivningen Och den, han som var etta Han hade inga pengar Och den tredje fick inte igenom lånet på banken Och den fjärde något annat mm. Och den femte hoppade av Och till slut ringde mäkligen Nu är det er tur, vad säger ni så här, Jag bara jag vet inte Jag har inga <laughs> pengar eller någonting Men du kan jag prata med min kejs Och då gick hon till banken För att hon jobbade i ett företag, ett skivbolag. Och de hade några förmåner på någon viss bank För att de, jag hade jobbat på skibolaget Och hon fick igenom ett lån Häftigt. så att vi kunde köpa där huset som han drömde och eh, vi köpte det och bestämde oss liksom att eh, vi skulle leva tillsammans och, eh, och vi flyttade in där och det var fantastiskt och sen var jag med min koppis i källan precis som så här var i källan så sade jag och whisky nånsin hon var hög och sen eh, blev klockan tre fyra på natten hon hade gått länge sen så skulle jag gå och lägga mig också i kolamisk här. Så sov jag så. Här. Så hörde jag att hon gick på toaletten så här, på natten. Och sen efter ett tag hörde jag så här, Den kommer nu! Den kommer nu! Och jag tänkte så här, vad är det för information liksom? Alltså, och då den kom. Jag tänkte att hon bystede typ att hon berättade att mig: Byste, nu! Jag behöver det här för information. Så var hjälp, hjälp, jag behöver vad är det här? Och ni gick jag till badrummet och då var det låst. Jag var shit. Jag var hjälp, hjälp. Och då fick hon i källaren igen och skruva i sig lite upp låset och kom in. Och då låg hon på badrumsgolvet och liksom med benen isär och höll på liksom föda ut bebisen. Ja. Så det var så här, superdramatiskt. Hon var hjälp, ring centralen och här ja. vårdcentralen. Och jag bara men hur? Den rosa lappen. <laughs> och då hade vi och gjort ordning i sån väska. Ja, bra såhär, mm. som, man ska ha, som de hade sagt att man ska ha ordning när man dags åka så har man en klarpackad och då skulle den här rosa lappen ligga i någon liten ytterfack så jag alls på att efter den här rosa lappen och så tog jag tag i henne såhär, och lyfte in henne till sängen och jag hade precis köpt en ny hästens säng för typ såhär, 90 000 <laughs> så den var helt spännande i den där sängen hon hade den kommer den kommer nu du hinner inte ringa och jag ringde och sa hej min tjej håller på att föda. vad ska jag göra de bara, mig ser du någonting? Ser du någonting? Jag bara, jag ser ingenting sådär liksom. Jag är säkert att du ser någonting. Uh, jag bara, jag tror inte jag ser någonting. Ja, men försök krysta lite, se om det händer någonting. Så jag räknar till tre eller någonting, sa hon, så. Jag kommer inte ihåg allt exakt, men det var sådär. Så jag bara, ja, ah, de att vi ska räkna till tre och du ska försöka krysta ut. Och hon bara, ah, okej, okay, vi räknar till tre då. Jag räknar så högt, så jag bara, kom nu, en, <laughs> två, Tre, och på tre, alltså den där bebisen, den bara flög ut i sängen med alltså blod, bajs, kiss, alpa allt alpa navesträng, allt bara kom på en gång bomb, i en bomb i hela sängen. Och då hör jag så här, ser du någonting? Jag bara, den har redan kommit. Jag ser, den är här. Du Men hon andades inte då direkt? Nej, och då, vad heter det? jag kom Nu kommit ner så länge sedan, men jag har skrivit ner allting i pappaboken ja. faktiskt, så det finns nertecknat allting, exakt hur det var. Men då, sa, hon bara vi skickar en ambulans, jag bara, och jag hade tydligen bara lackluren ja. så så de hade spelat in hela samtalet. Och, och, och då var det så, jag har ju fått hundar och så där, jag har haft hundkänning när man var yngre och sådär, vet jag, när man, inte hundarna andas ska man slå igång dem och så, där, mm. så att de kommer igång liksom. Och då, jag tror jag hon sa också att jag skulle slå igång så jag tog det här Knytet då, för var lite knytet Helt blott var det så här. Och så slog jag ryggen så jättehårt Och så hände ingenting Och så slog jag igen så här lite hårdare Ganska aggressivt ja. Och då blev det så här som en plopp En tog såhär vatten vattnet Och så såg jag så här. Oj mm. Så här första andetaget liksom. Och då bara stod jag med det här Mäktigt Ja det, ah, det var så här Och du vet, det här var ju det här huset som vi hade köpt i Arlby där jag själv liksom för... Alltså, det var så sjukt alltså. Det var så meningen bara, på något sätt. Bara, ni behöver inte komma, den är redan här liksom. <laughs> ni behöver inte skicka, ja men vi måste skicka ändå. Typ, så här. Och hon hade simmat svimm av typ. Jag bara låg vakna, hon var helt borta liksom. Mm -hmm. Hon hade simmat av. Och jag hade en pitbullhund som heter Rissla. Han satt bredvid hela förlossningen och tittade så här allting. Vi hade inte smärt honom. <laughs> men så plingade det på dörren. Och precis när jag plingade på dörren då blev han ras och, wow, och man sprang <laughs> ner för dörren. Wow, jag hade aldrig sett en så där aggressiv och bara, hon gick i verkligen försvarsställning liksom. Skydda bebisen nej. Ja, skydda bä. Alltså han blev svar och så öppnade jag, och då stod det så här: ambulanser. Där, jag, bara, jag försökte ringa och det är upptaget för jag hade inte lagt på telefonen, jag hade ju bara lagt den så och då bara, men Och då hade jag min dotter i handen så här, jag bara, men ni behöver inte komma till det där klart. De bara, men jag måste klippa navestringen Ja men det har jag redan gjort Och då hade jag klippt navestringen, själv tagit en sax och klippt ja. för jag hade sparat en bit såhär ja. Och det var ju så skitset Det gick knappt att klippa Men jag klippte den såg efter att hon andades och så där. Men då Sa hon, att men måste nog åka in Modikaka måste födas sig mm. ut Och så där. då tog de henne, mamman då Och hon fick åka och så tog de bebisen då fick bakom Och så fick hon åka bakom balansen och sådär och det var, det var otrolig känsla. Så det går inte att förklara. Det, det var helt sjukt alltså. Hon, hon berättade sen också om mamman. Då, som blev min fru senare, att Det var ett trauma för henne. Hela den grejen. Mm. Och eftersom jag aldrig hade lagt på. Så hade hon spelat in hela samtalet. Om jag minns det rätt. Så hade hela förlossningen tagit. 16 sekunder. <laughs> från att jag räknade ner. Från 1, 2, 3 eller 3, 2, 1 eller vad det var. Ja, ja. De Vilken rekord. Ja. Och eh, hur som helst så Samma år så Gifte vi oss in i huset också mm. Mm. Och i samma år så kom ju också det här, det här tråkiga beskedet Jag var ute och spelade på någon turné Och så sa att måste komma hem där hem. Och, komma hem. och så satt hon hem Och så sätter här jag bara vad det som har hänt jag var hos doktorn För att eh, barnet hade slutat amma Den ville inte ha brötsmöken längre För att brötsmöken har tydligen blivit sur Eller någonting men eh, då visade det sig att hon, mamman, hade cancer och hon hade metastaser, alltså i hela kroppen. Alltså i huvudet, i brösten. Det gick inte benen. att göra någonting då, nej. Alltså, doktorn sa så här, Vi kan inte skära bort allt. Nej. Det går inte. Du måste skära bort till dig. Mm. Du har typ. Jag kommer inte ihåg om det var två månader, tre månader kvar att leva. Det lät, alltså, jag, jag kommer inte ihåg många månader. Han sa: Men det var typ så här: Vad? Du vet, jag satt och pratade med precis och pratade med dig Jag ja. bara, men då du, du är frisk Hon bara, ja, jag vet men Han sa så, jag bara, vi kan inte stämma liksom Hon bara, ju ju jag, jag är Jättesjuk och eh, Jag har bara så här tid att leva liksom Och det var så här Helt sjukt, vi hade köpt hus Aha. Vi hade ett barn, vi gift oss skulle precis starta livet mm. liksom och, och då Då började en hemsk resa Liksom, den här kancerresan Som man brukar säga och det var nog det värsta jag var med om. Alltså. Det går inte att förklara. Mm. Liksom. Det var tunga mediciner, Det var sjukhusbesök, det var, det var så sjukt. Alltså. Det... Och allt det här som har hänt, det är... många gånger kommer jag inte ihåg för att min kropp har gått in i någon slags försvarsdimma. Så även om jag vill komma ihåg saker, så kommer jag inte ihåg dem. Andra folk berätta. Jag bara för att De är dumma, du är där. Jag behöver komma ihåg. Mm. Men en sak kommer jag ihåg så väl. Och det var att jag var förband till gillande i tider, tider, 25 år och hade ringt och ville ha Latin King som förband för att han gillade oss eller någonting och vi sa ja och det var, det var Sveriges största turné någonsin. Jag var på Ullevi då ja. så att det var ju nio och på Grågefält och sen var det gillande mm. tider, det var sommaren 2004, ja, 2004. Så 59 000 ja, Så karriärsmässigt var jag på topp mm. jag hade kommit tillbaka från fängelsen stod på scenen på Ullevi för 59 000 mm. människor, mitt egna rekord mm. och hela Sveriges rekord alltså det rekordet den dagen slog vi Bruce Springsteen ah, på vi. Det den var number one i hela svensk historia, nu har eh, Håkan Hellström tagit mm. det tror jag, mm. och nu är den spelningen på nummer tio eller någonting, mm. nu har jag flera slått men då 2004 var det, det största som hade hänt i konservväg i mm. Sveriges historia, och jag var där uppe och kickade mm. mina enklar in från Albury men privat så var det katastrof, min fru låg på sjukhuset döende i cancer Det var, det var så hemskt alltså. så att, Åkte du och då, Efter konserten Exakt och då efter Körde jag den här 59 tog rekord Fick uppleva allt det där Det var liksom som glädje men samtidigt som sorg Det var sjukt alltså. Och vi hade ju dokumentärfilmare Det var fotografer som följde oss alltså jag, lev, jag levde ju med Sveriges största stjärnor mm. liksom. Jag var inne i hela smeten alltså, på riktigt, Jag var på topp liksom. det, allt rullade liksom du vet, Ibland det kom limousiner och hämtade mig hemma och Det var ett var helt annat liv Än vad jag har idag, folk förstår inte Och jag var väldigt ung fortfarande ja. Och på det hade jag växt upp I fattigt hem, tufft Skilsmässa, kriminalitet och Suttit i fängelse, slagit poliser Knarkat alltså. Men jag tog mig upp ändå Och visade att med min inre Styrka kan man komma väldigt långt Men privat så Var det hemskt då efter Ullevis gick jag ner från scenen bara så stod en svart bil och då visste jag liksom det här är raka vägen mm. till sjukhuset. Mm. Jag gick bara ner från scenen, tog av med hatten jag trodde inte att jag tog av med scenkläderna gick in i bilen och då sagt till chaufför så här han var också väldigt mm. dyster och seriös och liksom, vi åker mot Stockholm direkt. Mm. Och då åkte vi akut till Stockholm <här> och, och fick nyheter genom mobil och sånt här och och då var, då var nyheten efter halva vägen. Jag tror det var Norsköping så här. Hon väntar bara på dig för att säga hej då. Liksom. Och jag kom in i sjukhuset. Och eh, familjen var där. Det var mycket folk. var mycket surr. Och alla väntade på mig. Liksom, och vad som skulle ske. Ingen visste vad som skulle ske. Och så kom jag och min dotter var där. Hon var två och ett halvt år då. Så, pappa Och så tog jag henne. Och så, så sa vi att vi ska säga hej då till mamma. Och vi stod där vid sängen och vi sa hej då. Hon sa hej då. Vi kramade om henne. Och sen somnade hon in. Mm. Det, det blev slutet liksom. Och, och min dotter sa vi så hej då till mamma. Och det var så sorgligt. Sen tog jag min dotter under armen. och Man kunde liksom inte vara där. Det var, det var hemskt. Och alltså. alla de här människorna. Hennes pappa och släktingar. och Man blev väldigt rörd. Det var, det var som en film. Mm. Så jag tog jag min dotter och och bestämde mig för att gå ut på sjukhus och ta luft liksom, och andas. Då kom jag ihåg om det var sådär dörrar. Jag kom om det var sån här eller sån här. Men det var någon typ av elektrisk dörr. Det kan vara något sån där. Eller så här sjukdörrar som åker när man kommer nära. Eller sån här knapp. Ja, men jag kommer ihåg att den öppnades när jag kom i alla fall. Och när just den öppnade sig så kom det så här jättestarkt ljus- som man brukar se på filmen när någon dör och så blir det så här vitt ljus som jag såg det, igår, såg jag det senaste på någon film, och då tänkte jag på det igen så här. sånt ljus kom, och det bara bländade mig, så jag stod så och så gick ut och så stängdes dörren bakom mig, och så stod jag där, och så var det här starka ljuset och så sa jag bara så här, varför varför, jag fick aldrig något svar liksom, sen, och sen blev det, kom förna tillbaka igen så här. och så var man tillbaka i verkliga livet, och då hade hon då hade hon gått bort och kvar på jorden var jag och min dotter då. efter det så blev man ju inte... Det blev inte samma dag. Liksom. Man blev väldigt inåtvärt Man blev väldigt eh, bitter, ledsen. Det kändes orättvist liksom. Jag önskade till att hon, Gud skulle ta mitt liv istället för henne. Mm. Eftersom, för flickan liksom. Vem, vem vill att dess dotter inte ska få ha en mamma liksom. Det blir sådana här konstiga frågor. Så i tre år tror jag, eller om det var två år så körde jag till dagis med bilen gråtande. Mm. Och hela gråtande hem också. Jag var så ledsen mm. alltså. Och efter två, tre år tror jag och i, i under de här två åren så låste jag in mig bara i den här källaren och stängde alla fönster och började dicka whisky och ta lugnande tabletter och bara försöka dämpa ångesten, dämpa, dämpa och dog ut telefonjacket och sa hej då till familj, vänner sa hej då till Latin Kings mm. slutade rappa bara avskärma mig från hela världen i stort sett. Alltså det, det var som ett dött hus. Alltså huset dog. Det som skulle vara lycka, Det blev bara mm. en borg av liksom mörker. så att säga. Och det, var, det var väldigt tufft. Sen efter tre år. Så sa min dotter i bilen. Hon satt bredvid mig. Så sa att jag körde och grät. Så här, sa min dotter så här, Först blir man ledsen pappa. Sen blir man glad. Mm. Någon sa det, det var någonting som väcktes inom mig då liksom. Även om jag är ledsen och har tagit det hårt så måste jag ändå försöka leva för min dotter liksom. Jag kan inte lämna henne här till världen och bara vara så här liksom. Jag måste vara stark och, och det var det som blev början på att komma tillbaka som dogge och artist och och det var en lång väg, alltså det var 2004 till nu. var är det? Det är 12-13 år. 13 år. 14 år och 14 år sedan. Och det var en 14-årig kamp. 12 år. Det tog 12 år innan jag kunde säga så här igen, Att okej, okay, nu är jag lycklig, nu har jag accepterat det som har hänt. Alltså. Mm. Mm. Men det, det var en kamp med i demoner och ångest och sorg och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 till att gå till en sjukhussäng och se mm. sin älskade död det, det är värre än en Hollywoodfilm alltså. Det går att skriva i manusen alltså det. Men någonstans På vägen så Förstod jag att jag tror mycket på Gud Jag tror på Herren och Jag tror att eh, någonstans var det redan skrivet innan. Jag var redan placerad där För att det skulle hända mig just för att Precis som flickan föddes så speciellt. Precis fick uppleva det så speciellt. Och många andra saker också. i. Livet, så att det... Har det funnits med dig sen när du har levt, du har blivit pappa igen. Och levt i bonusfamiljer då kan man kalla det. Och har den här skuggan alltså, funnits med och påverkat de familjerna? Alltså, alltså, det finns, alltså man kan ju aldrig säga att man blir läkt. eller Man brukar säga så här, tid läker alla sår.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 Kommer en dag när man accepterar det som har hänt och då blir ju alltid mycket, mycket lättare. Men jag tror man aldrig accepterar. Det är någonting man, när man älskar någon väldigt, väldigt mycket, det är någonting man aldrig kan. Man kan aldrig glömma det, liksom. folk, jag, jag kunde, jag kunde bli, alltså, det låter jättekonstigt, men jag skärmade av med fall till alla. Och det var just för att folk ens sa, ja, men det var ju tur att hon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 och sen innan din andra dotter föddes, Angelica, mm. så var du också med om något som jag tycker låter väldigt också jobbigt att tala ah. Att få ett döfött barn. Ja, ah, det var också. Och sen hade jag en ungdomskärlek. Vi var ihop när vi var yngre, innan min fru och allting, när jag var 15 eller något sånt där, jätteunga Och sen gick vi skilda världen i livet, och sen hände det här med Lenida och allting, och då. Någonstans där vi, på vägen fick vi kontakt efter några år och så träffades vi och så började vi dejta och så blev hon gravid också ungefär samma... Hon mm. bodde inte ihop någonting men hon blev gravid och, och då var det så här okej, okay, jag ska börja ett nya liv kanske, en ny familj och liksom försöka fixa det. Och då jobbade jag jättemycket, jag var ju jättestjärn, jag tror vi spelade så här... Bland, vi spelade varje dag men ibland spelade vi två, tre gånger om dagen uh -huh. alltså, vi, vi åkte runt i en buss från spelning till spelning Och var jättepopulära Så man var inte hemma så mycket Och det var en del av sjukdomen också Av det man hade varit med om För att man var så ledsen mm. Så det enda man kunde göra var liksom att gå och jobba För att glömma bort det tråkiga Så man kunde jobba jättemycket Och då var ju den här tjejen gravid Och sa att ja ah, den kommer Och jag var rätt vilsen då och vill liksom, ja men åk in då liksom, hon åkte in själv. Och jag kommer inte ihåg om jag kom dit någon stund och bara, men jag måste hem och sova, jag sov i två timmar. Jag åker hem och och så kom jag tillbaka. Okej, okay, så låg hon där på vilsen då. Och de på sjukhus hade typ inga platser, så de hade lagt in i någon städsgrupp eller något sånt Som det kan vara ibland är det är mycket plats till liksom många som ska födas. Och hon hade sagt till, till läkaren det känns inte bra Liksom Hjärtat dunket mycket och något sånt där Jag tror ni måste göra kejsarsnitt Ja, men vi måste få beslut om det. Vi kan inte bara göra kejsarsnitt, vi måste få beslut om det Och det slutade med att de inte gjorde Något Kejsarsnitt, uh, först det var för sent Tror jag Och då hade bebisen att andas fostervattnet Sen hade kvärt sig själv Aj. Så då ringde de men jag låg såg, du måste komma in, det har hänt någonting jättedåligt. Jag bara, Så jag kom in. Och så såg jag doktorn, för bara, bara, jag är ledsen. så, så gav han mig bebisen. Så mm. han. han gav mig den så här, jag är ledsen, jag kunde inte göra något. Och då gav han mig en död bebis liksom. mm. Den hade hår, naglar, alltså den var helt utvecklad, den var frisk liksom. mm. Men den hade liksom börjat andas redan mm. i magen, så hade började börjat andas för att de krävde sig själv. Och eh, då fick mig lust att bara stripa den här doktorn. Och så mm. bara, men det kan man inte heller göra. Liksom. Men då var det som liksom en knockout. Alltså. Då var det ju så här, vad är det här? Alltså? Vad, vad är det med mig och vad är som ja. händer? Liksom? Och då, istället för att vi hade planerat att vi skulle ha dopfest och allting. Så nu börjar en ny familj, nu ska det vara dopfest. Och istället fick vi börja planera begravning. Och det var... Det var hemskt faktiskt. Det var så här liten sista, så här liten kista som jag bara i ner uh -huh. och, nere. och prästen var där i Eva och familjerna var där. och Det var som om det onda aldrig ville försvinna eller ta slut. Liksom och efter det så blev jag aldrig samma dogge skulle jag säga. Den glada killen som. Som alltid var glad som de brukar säga. Det, så, ja, det, det blev en sorg. När, när jag blev barn inblandade. Det var droppen alltså, när man ja. såg. Och hon skulle heta Belen som min farmor. Som betyder Bethlehem. Men eh, sen så klarade inte jag av en så att förhållandet alltid gick åt med den mamman då. Men innan vi skiljdes åt så lyckades hon bli gravid. Mm. Så att hon födde en, en flicka då, som hette... Som hon döpte till Angelica då. Från mm. var en ängel som kom till slutet då. Liksom, kom. Och det var, det, det var den storyn. Mm. Barn nummer två. Barn ja. nummer tre blir det då kanske. Ja, just det. Har du levt varannan veckas liv så att du har haft barnen hos dig? Sen så träffar jag en kvinna som från land från Venezuela. Jag är halvkaribängig då, venezuelansk. Då träffade jag en kvinna då till slut. Och vi, vi satsade oss där lite. Men vi gick inte heller. Det var också någon skilsmässa. Och vi fick två barn ihop. Och eh, vi skildes också. Det blev någon vårdnastfrist. Och det blev varannan vecka. Mm. Så att, jag har lite olika delar. En, jag helt ju Jag Angelica är fortfarande vårdnastfrist. Om det ska bli varannan vecka. Eller om det ska bli några dagar. Jag vet hur det blir. Eftersom jag och mamma har bråkat väldigt mycket. Mm. Och... Eh, de två sista barnen har jag andra veckan mm. mm. och enligt beslut Och jag tycker att det känns bra. Jag tycker mest det är synd om barnen. Så att säga, mm. liksom. Jag är en ganska glad och rolig pappa och det händer mycket. och Jag har bra jobb, jag lever bra jag är glad och vi lever stort. Och, mm. Så att, det är mest barnen skulle jag säga som drabbas i en konflikt och i en separation och i en skilsmässa. Mm. Det, är, det är barnen som far illa om och mår sämst skulle jag säga. Mm. Och det det är synd att barnen ska drabbas. Jag minns ju själv så väl när jag var 5-6 år när mamma och pappa skyldes. Det, det tog mig många år att komma över det. Mm. Så det, det sätter spåret. Alltså. Mm. I mitt så blev det att man hamnade på gatan med låtsasförebilder. Mm. Och där jag kommer ifrån ska man inte ha låtsasförebilder. De hänger på torget och börjar röka hash och snatta och tjuva och kriminalisera. Och det är bara tidsfrågorna man själv hamnade där och det gjorde jag det blev ju fängelsedomar och... men musiken tog dig, Musiken räddade dig jag är dig glad lite. att jag hade musik jag hade gåvan och, och ha musiken för att någonstans, ska du med och råna? vi ska med och fixa cash då kunde jag säga säga nej men jag ska till studion mm. och någonstans i förorten så var studion ändå så här. man var inte en bangar mm. då man kunde, man kunde inte säga så här i fordonet: Nej, men jag vill inte följa med, eller Nej, jag vågar inte, eller Nej, jag börjar Rymbanger, eller Alla Fegis. Och det vill man inte heller bli, du vet, för då blir man ju lätt överkörd också och mobbad och allt vad det var. Fast mobbning var inget man pratade om när jag var liten. Det är någonting som mm. man vet om idag, men det fanns ju inte. Och då hade jag turen att liksom, men jag ska till studion, och det var mm. någonting som alltid var accepterat. Ah, Okej, okay, all right, lycka till till. Typ. Och då drog de iväg och, och levde över, och jag drog till studion, och studion. Och musiken har räddat mig, det är därför jag lever och andas idag och det är, det är min terapi och jag skulle säga nu med tiden är det min, det är nog min första fru, mm. alltså vill du lära känna mig och vara med mig så måste du förstå att det som jag älskar mest, det jag brinner för, det jag lever för och det jag grubblar över och det jag vill leverera varje dag det är musik, mm. det är det som är min grej och Jävlar, jag vill ha så många käppar i hjulet för att jag inte ska få hålla på med musik, men jag vet någonstans att det är musik som är det, är det här jag vill att jag ska göra. Och det visar alla kvitton i mitt liv. När jag var 15 år, jag kom inte in på musikskola. Men när jag var 18 år så vann jag två gram i sin mm. musik. Utan musikalisk utbildning. Jag spelade in min första fulllängsalbum när jag var 15 år. Den blev klar när jag var 18. Jag gjort 12 album. När jag var 38 år blev jag invald i Swedish Music Hall of Fame. Jag var en av de sista artisterna som spelade in låt med Lil Babs nu till mm. exempel. Mm. Alltså den gåvan som Gud ger hela tiden. Mm. Det är att jag ska göra musik liksom. Det är det är det, liksom. det är bara... Mm. Det är, bara, det är tufft att vara kulturarbetare För det är, det är inga säkra pengar Och det kommer nya artister och stjärnor Varje dag och nya muskler Så det är inte lätt men idag vet jag att Det är det som jag ska göra, det är det som håller på med Och det är det som är Min kvinna i mitt liv liksom. mm. Den som vill komma till mitt hjärta måste acceptera mm. det. det Och det är inte lätt För det är en man som är borta i tankar Det är en man som reser mycket Som är borta mycket Och det händer mycket mm. Både Positivt och negativa mm. saker. Det, det är en del av livet. Liksom. Sångar är... Man brukar säga att musik är det enda som Gud lämnade kvar till oss människor här på jorden från paradiset. Mm. Musik är det enda. Mm. Vilken, vilken fin avslutning på en väldigt eh, dramatisk och, och lite tidvis eh, dyster berättelse, men ja, det är en bråk, att du delar med det Tack så mycket, ja. det var en en bråkdel av mycket som har hänt på vägen, alltså det, det är en del jag har berättat flera gånger men jag tycker det är en viktig story, det, ja. det är barnafödande, det är mm. cancer och mm. det är många där ute som går igenom mycket sådana här saker mm. och det bästa läkeprocessen är att vi som har varit med om det att dela med oss om våra stories, våra upplevelser för att det händer människor varje dag mm. hela tiden på mm. hela jordklotet mm. och eh, det är bra att vi uppmärksammar det när någon insjuknar i cancer det är inte bara en pappa som drabbas det är en, det, man brukar säga att det är ungefär 50 personer runt omkring den personen, som det? drabbas när någon blir sjuk i cancer mm. och eh, det, idag föreläser jag om sånt och det, ja, det är viktigt att ge tillbaka tror jag Tack för att jag får vara med och jag, hoppas det ger det, någonting till någon. Det tror jag säkert. Vi tackar dig också och lycka till framöver med alla olika projekt. Tack så mycket. Och ni kan Tack. följa med på min Facebook, Dagelito och på Instagram, Dagelito Official. Och tanka ner mina musikvideos och låtar på Youtube. Så att, följ mig gärna, hör av er. Jag finns här omkring och kommer rappa minst 20 år till. Härligt. Härligt. <laughs> Tack. Tack snälla. Tack så mycket. Ja, vi får verkligen tacka Doggo Doggo för att han gästade oss med sin gripande livshistoria. Ja, och att han ger hopp om att man kan verkligen gå igenom en enormt stor sorg, mm. men samtidigt fortsätta sitt liv. Och apropå sorg så har vi ju ett avsnitt som heter nummer 50 med Anders Magnusson. Han är vd för Svenska institutet för sorgbearbetning. Och han har ju skrivit den här boken som vi nu jobbar oss igenom. Ja, vi har ju släppt avsnitt ett av 12 som heter Sorgbearbetning. 1 till 12. Mm. Varje lördag kommer vi ut med ett nytt avsnitt nu. 12 lördagar framåt. Nu har det ju varit ett, så det blir 11 lördagar framåt. Där du och jag tar ett kapitel och pratar lite runt det och vad vi upplever lite grann. Ja, och då kommer vi ju även göra arbetsuppgifter för det är ju ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall separationer och andra förluster. Mm. Så det är inte bara dödsfall utan det är många sorters sorg. Precis. Så lyssna gärna på dem och följ med på resan. Vill ni köpa en egen bok Sorgbearbetning så gör ni det på www.sorg.se mm. Vill man ha något lättsammare av dogge så kan man ju faktiskt, han har ju varit med i en del filmer. Ja, jag minns honom som rösten i den här filmen Chihuahua från Beverly Hills eller något sånt. Ja, just det. Den. Pappy var han där, ja. Och så förortsungar. Och sen har han varit med i en ganska galen vikinga vikingakomedi med Per Andersson bland annat. Den heter Sweetie Beards. Manus och regi av Joachim Jardby som jag faktiskt pluggade filmvetenskap med i Göteborg i hösten 2000. Så det är länge sedan. Lustigt. Jag tror det är Ida, min kompis som säger att alla känner alla i tre led. Eller sex led. Eh, ja, tre det led. finns ju den här vad heter den? Six degrees of Kevin Bacon. Att alla skådespelare kan kopplas ihop till någon film med Kevin Bacon. Ja, det är fantastiskt. Ja, mm. men nu lämnar vi det här för stunden i alla fall. Och så bjuder vi in Stina. Just det, här kommer en fråga till familjeträdets expert. Stina Sara, ett samarbete med familjeträdet. Veckans fråga är, nu är det snart semester och det är dags att planera. Min man kommer ha sina barn sammanhängande i fyra veckor och jag och mina i tre. Våra barn är i olika åldrar och det är inte helt lätt att hitta aktiviteter som funkar för alla barnen. Och det brukar uppstå tråkiga konflikter för att barnen tycker att vi behandlar dem orättvist. Hur gör vi? Jag känner redan irritation och vi är inte ens sin närheten av semestern. Det är när det gäller aktiviteter att försöka hitta något som passar alla kan ju vara svårt. Och det är det även i en kärnfamilj om det skiljer sig i ålder och intresse. Och det kan man ju göra på olika sätt. Dels ska man dela upp sig och inte göra allting tillsammans- och att ta sina biologiska barn och göra en aktivitet tillsammans på dem. Alternativt att du som bonusförälder tar något eller några av barnen och gör någonting tillsammans. Och att din partner ändå dag tar några av dina barn. Det får man egen tid med något eller några av barnen. Och Ni kan också sätta ner och ha ett familjeråd där barnen får ge förslag på vad ni kan göra tillsammans. Man kan skriva ner alla förslagen på lappar och sen dra var och ett av barnen en lapp om dagen så gör man den aktiviteten. Det får alla möjligheter att välja och man kommer ut på helt olika saker som man kanske inte hade gjort annars. Och det viktiga av allt är att försöka vara kreativ i era lösningar. Lycka till! Stina sa: Ja, det var ju en fråga som var långt ifrån sorg. I alla fall så brukar vi ha ganska kul på sin semester. Ja, det får vi hoppas. Bra tips från Stina. Jag tänker mina tips i det här fallet mm. om man ska planera in semester och sånt. Att vara ute i god tid. Det är ju AO. Oh. Att eh, rita upp och skriva ner. Så, så här: stolpa upp det är väldigt, så att man ser det framför sig att den veckan och den veckan och då skulle vi vilja. Så man inte lovar att ja, men vi kan ta barnen då, eller mm. de kan komma tidigare och så glömmer man bort det. Man behöver skriva ner det. Yes. Och eh, kompromissa. Mm. Jag tänker att de flesta människor ändå vill försöka vara lite hjälp, behjälpliga. Så att om jag bjuder till så hoppas jag att de andra ska bjuda till. Det kan man inte utgå från, men det är ändå en en jag lever vid. Och på somrarna kan det ju vara svårt att hålla strikt på varannan vecka till exempel. Mm. med Man ska göra utflykter och, och resor och så. Och då ska man vara schysst och försöka kvitta och byta dagar tycker jag. Ja, och alltid liksom ha barnens bästa. Mm. Så att, ja... Det, det är inte så många somrar som man spenderar med barnen. Snart är de vuxna och så är de borta som vill chatta med den tiden. Ja, och i vårt fall så är det lite så att vi har ju tre tonåringar och vi vet ju inte exakt vad de vill följa med på vad de inte vill följa med på. Så som vi har gjort i vår familj är att vi har gjort planeringen mm. och så kommer vi att fråga tonåringarna vad vill ni följa med på? Mm. Och sen får vi försöka hitta då kanske att fråga pappa om de kan vara hos honom eller ja, så. Om de inte vill åka med till... Vi hoppas att de vill följa med, ja. men vi tänker inte tvinga med någon. För det är aldrig kul att bli tvingad med. eller Då förstörs ju våran semester också. Om vi, nu ska vi ha kul och så är det tre arga tonåringar som är med. Mm. Det är inte kul. Nej, det går inte. Ja, och så sänka ambitionerna, tänkte jag. Det blir ju ofta så här, bara, nu ska vi ha semester, nu ska vi vara så kul. Alla ska älska varandra, allt ska vara så bra. Att kanske ta... Kortare semester tänker jag. Mm. Man behöver ju inte bara dra iväg två veckor till en stuga utan wifi <laughs> med tre tonåringar. Det är ju dumt. Mm. Då kanske det räcker med en halv vecka mm. eller en lång helg. Så här, sänka ambitionen. Ja. Det var mina tips. Och apropå tonåringar så kommer vi ju ha hela nästa veckas avsnitt. Kommer vara tema tonåringar. Precis. Och då har vi en spännande gäst som är författare till en av författarna till tonårsboken. Ja, precis. Hon heter Katarina Völker haglund Den andra författaren heter också Katarina. He Katarina, men hon heter Kentell. Väldigt i efternamn, måste mm. jag säga. Jag tänker att vi ska väl låta ut en tonårsbok till då, helt enkelt. Det blir vår tredje och sista, så håll utkik på Instagram. Bonuspappan.plussmamman. Ja, precis. Tävlingen kommer finnas på Instagram. Och boken är väldigt orange och fin. Så gå in på vårt Instagram och titta efter en väldigt orange och fin bok. Och var med i tävlingen. Den här boken är jättebra. Så skulle vi också nämna att vår Youtube-kanal ligger lite i träda. Dels på grund av att vi gör det här sorgbearbetningsprogrammet. Och det är, in, det är inte bara den här lilla stunden som vi spelar in. Utan vi får ju uppgifter som vi ska göra. Så att vi känner att det får ta den tiden det gör. Vi kan inte lova ett nytt klipp varje torsdag men om ni går in och prenumererar så kommer ni märka för plötsligt kommer det ut något antingen med mig och Helle med lite rörelseglädje och olika spännande träningsuppdrag eller så är det någonting som vi gör som en parutmaning kanske. Ja, och jag kommer ju dessutom att träffa en egen sorgterapeut. Så att jag har ju ännu lite mer att göra. Så att det blir säkerligen du och Helle som kanske syns ja. i rutan. Någon gång framöver och ni som vill följa oss och lyssna på oss via iTunes och podcaster får gärna gå in och ge, ge oss ett litet betyg där också. Det uppskattas alltid. Och har ni synpunkter på vad vi kan förbättra så skriv en liten recension eller skicka ett mejl till bonuspappan.plussmamman snabblag.gmail.com Och dit skickar ni även frågor om ni vill att vi ska prata om något speciellt ämne eller ta upp en speciell fråga. Eller skicka vidare frågan till Stina Pettersson. Jajamän. ha Då tackar vi för denna vecka. Och då säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. men också härligt. Hej då! Martin, vad tycker du om mina naglar? Ja, Just den här veckan var de ju häftiga att det är flera färger och så har du lite glitter på. De har använt ögonskuggare. Aha, Det är äh, naglar och skönhet då? Ja, precis. naglar och skönhet finns på Borgmäst Borgmästargatan 14. Just det. det är, vi passar på här att avsluta med lite reklam för kompisarna som gör ett sånt bra jobb där. Och det är fortfarande så att ifall man uppger Maria18 så får man 20 procents rabatt. Just det. Det är en kod som ni kan skriva upp testa det. Skynda finna skönhet jag glömde min radioröst <laughs> Skynda finna skönhet! Där har vi den reklamradiorösten Jag saknade saknat den lite